Uh, apostolok cselekedetei tizedik rész, rapozzatok oda a bibliátokba, biztos van bibliátok. Ha jani a gyülekezetébe jártok, akkor van. Megköveteli a Jani pásztor. Reggel hívott Jani, hogy uh, Eszterd nagyon beteg lett, hogy nagyon magas láza van, és uh, hány. Kérte, hogy imádkozzatok értük ezért kattájék nem is tudtak vele elmenni Vácra. Úgyhogy imádkozzatok értük majd. Kezdjük imával. Uram, köszönjük neked ezt a mai reggelt, köszönjük ezt a bizonságot, köszönjük a, a, a jelenlétedet, köszönjük, hogy, hogy itt lehetünk és ismerhetünk téged. Köszönjük, Uram, hogy, hogy szeretsz minket, és ezen a mai reggelen is arra vágysz, hogy, hogy veled legyünk hogy a szívünk nyitva legyen előtted és, és vágysz velünk egy ilyen édes közösségbe lenni. Uram, kérünk erre, hogy, hogy minden ilyen zavaró dolog, minden olyan dolog, ami, ami megakadályozza azt, hogy, hogy halljuk a hangodat, hogy válaszoljunk a, a te hívásodra, az így eltűnjön, elmenjen, és, és tényleg bele tudjunk lenni. Uram, kérünk, hogy áld meg ezt az időt, amit az ígírben töltünk, és szeretnénk imádkozni most Eszterért is, hogy Gyógyítsd meg ezt a kislányt, és vedd el a lázát, a, a hány ingerét, a, ezt a hányásos dolgot. Kérünk, hogy, hogy helyezd rá te gyógyító kezedet, és, és gyógyítsd őt meg, és áld meg ezt a családot, Uram. És köszönöm, Uram, még egyszer ezt a tatabányai gyűlit, köszönöm az ő szívüket, a szolgálatukat. Kérlek, hogy áld meg minden egyes embert itt, és, és ragyogtasd rájuk a te arcodat Jézus nevében. Amen. Olvassuk el az első két verset akkor az apostolok cselekedeteinek a tizedik fejezetében. Élt Cézerában egy Cornélius nevű férfi, férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész háza népével együtt kegyes és Istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népének, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Hogyha egy picit visszatekintünk a, a, ebben, a, ebben a könyvben, akkor azt láttuk az előző, előző részben, hogy Péter elindul, és egy, és egy ilyen látogatást tesz a gyülekezetekben. És így érkezik el ebbe a, a városba, amit majd később fogunk látni, és ott, ott, ott fejeződik be az előző fejezet, hogy Péter egy, egy tímár, foglalkozású embernél. Tudjátok, ő volt az, aki az állatoknak a bőrét így kikészítette. És ennek a, ennek a témár embernek a házában lakik, és, és ott, ott találkozik az emberekkel, és onnan megy látogatni a, a, a gyülekezeteket, az embereket. És ez azért fontos, mert Péter egy zsidó ember, és és egy ilyen ember, egy zsidó ember, semmi olyan, ami tisztátalan azzal nem érintkezik, vagy nem vállalt közösséget. Tudjuk, hogy a törvény szerint a, a döglött vagy az elhullott állatokkal nem érintkezhettek a, a zsidó emberek, mert szertartásilag tisztátalanná tette őket. De mégis azt látjuk, hogy Péter itt már egy ilyen embernek a házában él, ilyen embernek a házába tartózkodik. És, és ez már előre mutat arra, amit Isten elkezdett készíteni, elkezdett munkálni Péter szívében. Ha ismeritek az apostolok cselekedetét, akkor tudjátok, hogy eljön nem sokára az, amikor Isten megnyitja az ajtót a pogányok felé. És Isten már itt, Péterben elkezd egy munkát. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy Péter felkészíti arra, hogy majd induljon a pogányok felé. Hiszen ő egy zsidó ember, aki soha nincs közösségben ö, tisztátalan emberekkel, aki nem megy be egy fogányemberházába, aki nem foglalkozik bűnösökkel, hanem, hanem ugye Isten népével, a zsidókkal. De itt már valami, valami kezd így kibontakozni. És akkor itt van ez az ember, Cornelius Cézereában, egy római, római százados, egy római seregnek a századosa. Azt írja itt nekünk a, a, az ige, hogy, hogy az itáliai csapat századosa, ami annyit jelentett, hogy ez egy, ez egy ilyen elit alakulat. Tehát Ebben a, ebbe a csapatban ilyen csak igazi rómaiak voltak. Tehát nem valahonnan összeszedett más országokból, más nemzetekből szedett katonák, hanem ezek ilyen echte igazi rómaiak voltak. És ez egy ilyen rang volt, ez egy, tehát ez egy ilyen kiváltság volt, hogy hogy ők, ők a rómaiak, ők a, a igazi itáliai csapat. Nem egy ilyen gyülevész nép, hanem, hanem igazi eredeti rómaiak. És, és ezzel nagyon büszkék, erre nagyon büszkék voltak. Ez, erre egy nagyon nagyra, nagyra tartották ezt az egészet. Azt is látjuk, hogy Cézárában vannak, és, és maga ez a város is... E, tehát, csúnya magyarsága, az ilyen el-róma város volt. Tehát nagyon hasonlított Rómára az épületek, meg az egész, egész, egész város, az embereknek a felfogása, az élete. És itt van Cornelius, itt van ez az ember, aki, aki, aki egy katona, és egy nagyon, nagyon érdekes ember, mert azt látjuk róla, hogy ő imádkozik, azt látjuk, hogy ő alamizsnát ad a, a, a szegényeknek, hogy adakozik. De ugyanakkor például a, a feljegyzésekből, a történelmi feljegyzésekből látjuk, tudjuk azt is, hogy milyennek kellett lennie egy, egy századosnak, egy ilyen, egy ilyen katonának. Tehát pontos feljegyzések vannak erről, hogy milyen feltételeknek kellett nekik megfelelnie. Egy ilyen századosnak rendkívül bátornak kellett lennie. Hogyha ha túlerővel találta magát szemben, akkor, akkor ők nem vonulhattak vissza, hanem ott kellett maradnia a csatatéren, és az utolsó pillanatig, az utolsó emberig, az életük kockáztatásával, vagy az életük árán is, de harcolniuk kellett. Fel kellett áldoznia az embereinek, és az saját, saját életét is ezek az emberek olyanok voltak, akik nem keresték a bajt. Tehát ne úgy képzeljük el, hogy én vagyok a százados, és akkor majd én ilyen vagány vagyok, és bemegyek a kocsmába, berúgom az ajtót, tudod, és akkor ide a sört. Tehát ők soha nem keresték a bajt, nem kötekedtek. De amikor kihívásokkal találták szemben magukat, akkor, abban, akkor itt bátran megálltak, és szemben néztek vele. És hogyha ha visszaemlékszel az igében ezekre a a, azokra a katonákra, akikkel itt találkozunk, és azokra a századosokra, ugye több, több századosra is uh, találkozunk az igében, azok mind uh, valamiféle mondani, különleges emberek voltak. Ugye ott van, ott van az a százados, aki, aki kéri, hogy uh, Jézus gyógyítsa meg az ő szolgáját, de azt mondja, hogy nem kell, hogy elgyere velem, uram, mert ha te csak szólsz, akkor, akkor az meg lesz. És Jézus azt mondja erre, hogy hú, nem láttam még ekkora hitet. És akkor ott van az a százados, amikor Jézust megfeszítik, és ő mondja, hogy ez az ember valóban Isten fia volt. Tehát ezek a századosok tényleg egy, egy igazi, igazi jellemek voltak, egy különleges emberek voltak. És én látom bennük, hogy nekem nagyon tetszik maga ez a, ez a, ez a férfi minta, és férfiak, most hozzátok beszélek egy kicsikét, jó sok férfi van, ez tök jó, ez egy nagyon jó, jó gyüli, jó sok férfi van. Ez nem azt jelenti, hogy baj, hogy itt a hölgyek, nehogy de ez egy fontos dolog. És, és ez egy nagyon fontos dolog, amit itt látunk, hogy, hogy milyen, is ez, milyen is egy férfi. Én, én milyennek gondolom, hogy egy, egy igazi férfi. Látjuk, a, látjuk benne azt a férfit, hogy, hogy egy, egy bátor, egy erős, egy katona, aki nem hátrán meg, aki, aki az életét adja, aki leteszi az életét, aki harcol, aki, aki nem egy ilyen bajkeverő, hanem, hanem ha ott vannak a nehézségek, akkor nem futamodik meg, akkor, akkor megvív azokkal és szembenéz ezekkel a kihívásokkal. De ugyanakkor azt is látjuk benne, hogy, hogy van benne egy ilyen, egy ilyen oroszlán, de van benne egy, egy ilyen gyengétség, hogy ő imádkozik, hogy ő segít a rászorulókon, hogy ő adakozik. Ő meglátja ezt a, ezt a szükséget. És, és az igében is ezt olvasod, Jakab levelében, hogy mi az igazi Isten tisztelet? Meglátogatni az árvát, meg az özvegyet. És ez az, amit ez az ember csinál. Egy Isten szerinti gondolkodás van benne. Hogy ő segít ezeken az embereken. A Istennek a szíve mindig ez volt, hogy, a, hogy az elesettek, az özvegyek, az árvák felé szolgálni és segíteni. Ha az ószövetségi törvényeket olvasod, akkor... Látod ott is, hogy Isten azt adta parancsolatba, hogy ugye senki nem szegényedhet el. Hogy mindig voltak bizonyos évek, amikor visszakapták a földjüket, amikor eltörölték az adósságokat. Hogy senki nem maradjon föld nélkül. Rútkönyvét könyvét ha olvasod. Mit csinált Ruth? Kiment a földre, és összeszedte az elhullott szálakat, mert a törvény erről rendelkezett, hogy a szegények, azt, ami elhullik az aratáskor, azt ők felszedhessék. És így gondoskodott Isten a törvény által a szegényekre, hogy Isten gondol a szegényekre. És itt ez a százados, aki gondol a szegényekre, aki foglalkozik velük. Tehát itt van ez a, ez a két dolog, és itt mind, mind a kettőt meglátjuk ebben az emberben. És, és férfiak, fontos, hogy igen, legyünk, ilyen, legyünk bátrak, legyünk olyanok, mint ez a, ez a, ez a Cornélius aki nem hátrál meg. És én nagyon szeretem az ilyen, ilyen kis háborús filmeket, tudjátok, fiúk, biztos, hogy is szeretétek azért néhányan, a, amikor, amikor, amikor ilyen jó jellemek vannak. Tud, nem az, amikor külmegyőzőkombondus, hogy lelő mindenkit, és akkor... tehát nem ez, hanem amikor, amikor harcol, mint megibzolnak vannak ilyen jó filmjei, a rettenthetetlen, meg a hazafi, meg a katonák voltunk, és ebben a jó, jó vezetők voltak, akik szerették a katonáikat, és letették az életüket. És, és nem egy ilyen vademberek voltak, egy ilyen, egy ilyen gyilkológépek, hanem ugyanakkor harcoltak a, a hazájukért, a családjukért, és, és nem hátráltak meg. És ugyanakkor volt bennük egy, egy igazi szív is a, a, az emberek felé, az elesettek felé. Tudod, azt gondolom, hogy egy férfinak fontos, hogy ez így meglegyen az életében. Hogy, hogy ne csak ilyen kemények legyünk, és mondjuk, én dolgoztam, ledolgoztam, és most már akkor én nekem elég, hanem legyünk, legyen bennünk ez a, ez a szív is, hogy segítsünk, hogy imádkozunk, hogy kinyúlunk emberek felé. Hogy egy férfi, azt gondolom, ettől lesz igazán férfi, ettől lesz teljes. Nem csak azért, mert kigyúrt, meg erős, és az asztalat tud csapni, hanem, hanem van benne egy ilyen gyengétség. Van benne egy ilyen egy megértés az emberek felé. És ilyen ez az ember, azt gondolom, hogy ilyen ez a kornélius nevezetű százados. Menjünk tovább, és olvassuk a harmadik verstől. Ő egyik délután három óra tájban, látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá, és megszólítja. Kornéliusz. Ő pedig rátekintett, megrémülve kérdezte, mi az, Uram? Erre az angyal ezt mondta neki, imádságaid és alamisnáid emlékeztető feljutottak az Isten elé. Most azért küldjen embereket jobbéba, és hívasd magadhoz azt a simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van. Ez a kornélius egy kapun kívüli prozalita volt, volt egy ilyen kifejezés, ami azt jelentette, hogy ő hitt istenében, de még semmilyen lépéseket nem tett abban azért, hogy, hogy egy ilyen prozalitává váljon. Tehát, hogy fölvegye ezt a zsidó vallást. Látjuk, hogy imádkozik akkor, amikor a zsidók szoktak, olyan három órakor. Látjuk, hogy adakozik, hogy alamisnát ad, És, de, de valójában még nem, nem tett semmit, nem metélkedett körül, nem vette fel ezeket a törvényeket, ezeket a szokásokat, amik a, a zsidóknál volt szokás. És ugye azt látjuk ismét, azt látjuk, hogy ő, hogy ő imádkozik. És bennem fejedt ez a kérdés, hogy vajon miért imádkozik? Hogy mi, mi lehetett az, amiért ő imádkozhatott? Tehát úgy képzeld el ezt az embert, hogy ő még nem ismeri nagyon ezeket a zsidószokásokat. Nem tudja igazából, hogy most mi a jó, mi a nem. De ugyanakkor imádkozik. De miért imádkozik? Én nem tudom, hogy miért imádkozott, kíváncsi lennék. De azt gondolom, hogy, hogy talán nem is ez volt a fontos, hogy miért. Hanem, hanem maga ez a, ez a szív, vagy ez a hozzáállás, ami, ami megvolt ennek az embernek a szívében, ez az állapot, amiben ő belekerült. Be, be, be, bele és szerintem maga ez a helyzet, ez a, ez a szív, amiben ő volt, ez a helyzet, amiben ő volt, ahogy ő gondolkozott, azt gondolom, hogy ez az, amit, amit Isten megfogta, megragadta ebben az emberben. Én azt gondolom, hogy valami ilyesmi lehetett Dávid is. Hogy ott volt kint a mezőn, a kis bárányok között, és Távol mindentől, távol, távol minden uh, ilyen formai, formaiasságtól, és egyszerűen csak ott volt Dávid Istennél minden, minden nélkül csak ő, ő és Isten. Nem volt Dávidban semmilyen ilyen mögötte szándék, vagy valamilyen hamis indíték, hogy na majd, ha én esetleg egyszer király leszek, vagy nagy ember leszek hanem egyszerűen szerette Istent, és szeretett volna vele lenni. Tehát volt benne egy egyszerű, tiszta, őszinte vágy Isten felé. És én hiszem, hogy ez az, amit Isten keres ma is bennünk, hogy legyen egy ilyen tiszta, egyszerű, őszinte vágy ő felé. Minden, minden szándék nélkül. És ez az, ami azt gondolom, hogy volt ebben a férfiban is, hogy... Hogy egyszerűen akarta, akarta Istent, ő éhezett erre, ő vágyott ő rá. És ez az, amit Isten azt mondja, hogy igen, ezt akarom. Hogy, hogy enge, ő engem akar. És ez milyen jó. Ez milyen különleges. milyen voltunk szerelmesek, és milyen jó az, igen? Milyen jó az, amikor hallom a feleségemtől, hogy ő engem szeret, és ő engem akar. És, és ez milyen, oh, te jó. megörvendezteti a szívemet. És Isten ugyanígy örül lennek. Hogy, hogy Cornelius engem akar, hogy ő, ő keres engem. És tudod, ez az, a, ez az a lényeg, ez az a fontos dolog, hogy így legyünk Istennel. Hogy nem, nem valamiféle indíték miatt, vagy ez azért mert, hogy na, akkor majd ez meg lesz. Hanem ő, ő miatta, ő maga miatt. Cornelius nem azért adakozott, vagy nem azért tett dolgokat, hogy majd ott Istennel, akkor majd jó, jóba leszek. Hanem ő magát akarta, és vágyodott vele erre a kapcsolatra. És ez, amire hív minket Isten, hogy így minden, minden más nélkül, csak keresetek engem. Tudod, lehet, hogy kicsit meglepő ez, de sokszor még maga a Biblia is zavarni tud. Csak ülj le, és keresd az Úrat. Mert sokszor annyira koncentrálunk, hogy uh, most az úr biztos válaszolni fog, most biztos szólni fog, és én voltam így, nem tudom, lehet, hogy te még nem. De, oh, mert most válaszolnia kell, most Istennek szólnia kell, és az igéből szól. És persze nem hallak semmit. De sokszor még lehet, hogy az ige is szavar, csak csukd is és az úrral. Keresd őt, az ő jelenlétet, az ő arcát. Ahogy Dávid ott volt, csak képzeld el ezt a helyet ott a pusztába. De nem volt Biblia, csak ott volt Isten előtt. És Isten azt mondta, hogy ez az az ember, aki a szívem szerint van, mert ő akar engem. És Isten ezeket az embereket keresi, erre vágyódik, ezt szeretné, hogy, hogy elhagyjunk minden mást, és csak, csak legyünk Istennel, és keressük őt. És tudod, Isten válaszol, és Isten válaszolt Kornéliusnak is, és elküldte az ő angyalát. Ijesztő lehetett. Én talán valami, valami bennem azt mondja, hogy, fú, milyen jó lenne. Fölhívott nem janít. Jali, megjelent egy angyal nekem. Isten válaszolt. De nem biztos, hogy örülnék. Mert hogy nem érném túl, hogy megijednék, infartus kapnék, meg, nem tudom. De Isten válaszolt. Elküldi az angyalát, és megmondja, hogy mit kell tennie. És tudod, ez annyira bátorító, hogy itt van egy ember, aki sok mindent megkockáztatom, hogy semmit nem tud Istenről. Hogy ilyen, ilyen semmi ismerete, semmi gondolata nincs Istenről. de Tehát jó gondolata talán volt. És mégis Isten válaszol neki. Isten mégis szól hozzá. És csak bátorodj ebből, hogy Isten, ha keresed, akkor ő szólni fog. Isten, ha, ha kiáltasz hozzá, ő válaszolni fog. Hogy ő nem fog csendben maradni. Ha van bennünk egy ilyen, ilyen vágy a szívünkben, akkor biztos lesz benne, hogy Isten meg fogja mutatni az akaratát. Tudod, és ez... Ez engem nagyon-nagyon-nagyon bátorít és, és bátorrát tesz és előre visz. Hogy lépek, hogy visz, megyek előre, mert tudom, hogy Isten bátorítani fog, vagy, vagy vinni fog, válaszolni fog a kérdéseimre. És tudod, itt vagyok, mint, mint férj, mint szülő, mint pásztor, és van egy csomó kérdésem. Van egy csomó uh, kérdés bennem, hogy, uram, mi lesz itt, hogy lesz itt? Van bennem egy csomó kételj, vagy, vagy, vagy félelem, és, és felteszem az Úrnak ezeket, hogy Uram, mi lesz, vagy hogy lesz. De tudom, hogy, hogy én az ő gyermeke vagyok, és ezért válaszolni fog. És, és ő nem rejti el magát előlem. És tudom, hogyha ez a szívem, ha ez a gondolkodásom, hogyha így maradok, akkor nem fogom árontani. És ha ez a szíved, hogy őszintén keresed az Urat. Ha, ha őt akarod, és ott vannak benned a kérdések, hogy Uram, mit tegyek, merre lépjek, akkor lehet, hogy úgy érzed, de Uram, nem válaszolsz. Én biztosra mondhatom neked, ha ez a szíved, akkor nem fogod árontani, Akkor nem fogsz tudni rossz döntést hozni. Mert akinek ez a szíve, ez az Isten szerinti gondolkodása van, akkor én hiszem, hogy Isten vezetni fogja őt, akkor irányítani fogja őt. És, és nem tudjuk elrontani. És tudod, nekem most Domonkos hol vagy? Ja, itt vagy. Olyan kicsi vagy, nem látlak. Hogy amikor Domonkos mondta, hogy ugye mi költözünk Győrbe e, nyáron, és rengeteg kérdés van bennem, és nagyon sok félelem. Ne úgy képzeljétek, hogy oh, milyen bátor. Nem. Be vagyok tojva nagyon. Tehát, tényleg. És elnézek, és, és, és ha elkezdek gondolkodni, akkor azt mondom, hogy Álljunk meg. De, de most már megtanultam azt, hogy nem gondolkodok. <gül> Ez maradjon meg másnak. Én nem gondolkodok. És akkor megyünk. Ezt mutattad az orám, és akkor lépünk. Akkor megyünk. De nem gondolkodok ezen, mert akkor elkezdek nagyon jó okokat és indokokat felsorolni az arra, hogy miért ne menjünk. És nagyon sok van, egy sok-sok-sok lapot meg tudnánk ezzel tölteni, hogy miért ne. És, és a másik lapra csak azt tudnám írni, hogy Azért, mert Isten mondta, és ennyi. De, de olyan jó, hogy látom Isten munkáját ebben, hogy visszelőre és választad, és, és ha keresem őt, akkor ő, ő meg fog jelenni, és meg fogja mutatni, hogy mit kell tenni. És itt ez az ember, és ez nekem nagyon tetszik, egy teljesen egyszerű ember, nagyon keveset tud Istenről, de Isten mégis megtalálja őt, és válaszol neki. És nem számít, hol vagyunk, mit tudunk. Ha keressük az Urat, ő meg fog jelenni, és válaszolni fog. Ő válaszolni fog neked, ő nem hagy sérben téged. Menjünk tovább, olvasjuk a 7-es, 8-as verset. Mint az angyal, aki vele beszélt, eltűnt, eléhívott két szolgát, és egy istenfélő katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondva elküldte őket Jópéba. <gül> Tehát Cornelius nem vár semmit, előhívja a szolgáit, egy istenfélő katonát, és azonnal elküldi ezeket az embereket Péterhez. És milyen érdekes, hogy volt neki egy istenfélő katonája. Én én nagyon szeretem azt, amikor, amikor látok embereket, ilyen frissen megtért embereket evangélizálni. Mert ők tudnak a legjobban. Én, én sehol nem vagyok hozzájuk képest. Tudod, én oda megyek, itt a Biblia ezt mondja, tudod, és elővágom a nagy ezért teológiát. De aki megtért, az szerint csak azt mondja, hogy Jézus szerett téged, és tudod, ez történt velem. És tudod, ez, is, ez is a lényeg. És én is próbálok erre így összpontosítani tudod, hogy nem nem akarok nekik mindent megmagyarázni, hanem csak egyszerűen azt mondani, hogy tudod, Isten szeret, és elküldte a fiát. Ez sokszor lehet, hogy ez az, a, ez az, amit kell hallani, és ez az, ami úgy, úgy igazán betalál. És neki már volt egy Istenfélő katonája, nem tudom, hogy csinálta, de ott volt, és, és voltak emberek körülötte, akik ugyanúgy hittek az Úrban. És látjuk, hogy hogy azonnal ő küld embereket, hogy, hogy minél hamarabb ez megtörténjen, hogy minél hamarabb elérkezzen hozzá Péter. És ha képzeld el ezt a helyzetet, hogy mennyire, mennyire izgalmas, mennyire különleges, mi fog most történni? Megjelenik egy angyal, Isten mutat valamit, és mi lesz ebből? Ott van Kornélius és ugye várnia kell. Isten mit fog csinálni? Mit fog most ezen keresztül tenni az én életemben? Mi fog most következni? Ki ez a Péter? Mit fog nekem mondani? Milyen, milyen izgatottság? Milyen igazi kaland ez? Milyen, milyen különleges? És én valahogy az életemet is így, így nézem. Hogy egy, egy ilyen kaland az úrral, hogy próbálom így nézni, persze sokszor szeretnék így kívülálló lenni, és de jó, de nem részt venni benne. De mégis, amikor, amikor visszanézek dolgokra az életembe, akkor, akkor milyen, milyen kaland? Ez, hogy hallottak a bizonyságban is, igaz? Kívülről, kívülről jó volt, belülről nem mindig, de, de olyan jó ebben részt venni. Amikor részt veszünk Isten munkájában, amikor benne vagyunk, amikor rólunk szól az a film, amikor mi vagyunk a főszereplői, és mi mondjuk azt, hogy Isten mit tett az életünkben. És meglátni Istennek a hatalmát, meglátni Istennek a bölcsességét, és ott vagyunk így ledöbben, vagy hú, Isten mit csinált. És majd látjuk itt is, hogy kornélius imádkozik, de a másik oldalt is Isten már munkálkodik hogy odébb néhány kilométerrel abban a városban Isten már ott is munkálkodott. És milyen lenyűgöző ez, hogy milyen, milyen bizonság ez Istenről. Ha! Benned is? Neked is? Veled is? És, ha, Isten, Isten milyen nagy, milyen hatalmas. Olvassuk el a 9-es verset. Másnap, amíg ők után, úton voltak, és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a háztetejére imádkozni. Ne képzeljétek el semmilyen furcsa dolgot, hogy a háztatéjén imádkozott Péter, nem őrült meg. Ugye laposak voltak abban az időben a házatnak a tetejei, és ott volt egy ilyen kis játszótér, vagy egy ilyen kis udvar. És Péter oda ment fel imádkozni. És látjátok, ez az a csodálatos dolog, amit, amit láthatunk, hogy Isten a másik oldalt is munkálkodik. Hogy párhuzamosan, amiről mi nem is tudunk, amiről Cornelius nem is tudott, Isten ott, ott munkálkodott Péternek a szívében. Hogy felmegy a háztetejére, és ott ő imádkozik. És tudjuk, utána mi történik, majd mindjárt megtudod, ha nem tudod. De Isten, Isten munkálkodott Péternek az életében, a szívében is. Uh, én hiszem, hogy Isten mindig így, így munkálkodik. Hogy, hogy nem csak egy embernek mutat meg dolgokat, hanem megmutat többeknek. És, és hiszem, hogy például egy gyülekezet vezetésében is. Ez így munkálkodik. Hogy Isten megmutatja a pásztornak, a vezetőknek, embereknek a gyülekezetben. És sokszor lehet, hogy úgy működik, hogy én velem is történt ez, hogy Isten valamit mutatott, hogy igen, ja, tényleg, á, így elhesegetem. És akkor valaki jön, és megosztja velem. Ah, tényleg, akkor Isten ezt akart, akkor így kinyílik a szemem, megértem. És akkor igen, ez tényleg az Úrtól van. Tegyük ezt. És Isten mindig így munkálkodik. Mindig uh, két oldalról. Nekem nagyon nagy bizonyság az, amikor, amikor Janit elküldtök Esztergomból, akkor kirúgtuk őt. Tehát, hogy ő hogy jött ide Tatabányára? Hogy nagyon so, ugye elkezdtük ezt a szolgálatot, és imádkoztunk, hogy jó, uram, mit akarsz? És egyszer mondtam olyaninak, hogy figyelj, én szabad vagyok arra, hogy jöjjek ide Tatabányára. És akkor mondta, hogy jó, hát imádkozzunk ezért. Akkor még nem volt az, hogy ő jön, vagy bárki más jönne. És akkor mondtam neki, hogy egy idő után, hogy nem, nem, az úr nem, nem hiszem, hogy ide hozna. És akkor ment az idős, akkor egyszer mondta, hogy azt hiszem, nekem jönnöm kell a bányára. Oké. Okay. Halleluja. <gül> Nem. Nagyon szeretem őt. És, és imádkoztunk, jó, oké, okay, de ha te eljössz, akkor ki lesz gomba a pásztor? És tudod, mi sokáig, hónapokon, éveken keresztül úgy gondoltunk, úgy gondoltunk erre, hogy természetes, hogy én leszek. Hogy, hogy nincs más opció, csak hogy csak én leszek. Minden tudok, oké, gyerünk, csináltad már, akkor te leszel. És, hogy és, tehát az idő, imádkoztam. És egyszer, na, Isten megszólított ezzel kapcsolatban, nem is, konkrétan nem is imádkoztam ezért. De Isten mutatta, hogy nekem te ne adj A, meg B lehetőséget. Mert mi van, hogyha én A, B, C között akarok választani, vagy akár több Variáció között akarok választani. Mert Istennek mi ezt mondtuk. Vagy én, vagy ő. Uram, választhatsz. Mit akarsz? Melyik tetszik neked? Ugye? És akkor ugye ezt csinálták az Ószövetségben, és ott volt a két kis valami ott ebbe a dobozba, a urim turim, és akkor kiszorták, és ez volt. Uram, igen, nem. De Isten azt mutatta, hogy mi van, ha én mást akarok? Mi vagy, ha nekem van egy, egy másik elképzelésem? És akkor megálltam, oké, uram, és mi a te elképzelésed erről? Bocsi. <gül> és akkor mutatta, hogy tudod, ha Laci lesz a pásztor. Én nem, nem téged választalak. <kül> és oké, uram, halleluja És amikor Jani eljött hozzánk, nagyon emlékszem arra délután beszélni akarok veled. Oké, lökjed. Mit akarsz? És bejön Hát, valamit akarok neked mondani. És akkor láttam, hogy nagyon komoly, ritkán szoktunk milyen komolyan beszélgetni. És akkor mondtam neki, hogy tudom, mit akarsz mondani. Tényleg így volt? Kérdezzétek meg tőlem. Nem én leszek a pásztor, hanem a Laci. Hát mondja, igen. De talán mondta rögtön, hogy de szeretném, hogy se velem jönnéd a bányára. És akkor azt mondtam neki, hogy jó, oké, majd meglátjuk. De tudod, mi volt az érdekes? és Isten megmutatta a Janinak is, megmutatta a Lacinak is, megmutatta a feleségemnek is, megmutatta még egy vezetőnek a gyülekezetbe ezt, és, és megmutatta a Janinak is. És tudod, soha nem beszéltünk erről. Hónapokon, éveken keresztül nem, nem szóltunk erről, hogy ki lesz a pásztor. Már mindig ezt mondtuk egymás között is, hogy úgyis a Peti lesz. És aztán, amikor összejöttünk, és amikor ezt így megmond, megbeszéltük, akkor mindenki ezt mondta, tudjátok, Isten nekem is ezt mutatta. És ez annyira csodálatos, hogy Isten mind a két oldalról munkálkodik. Amikor mi eldöntöttük azt, hogy elindulunk győrbe, akkor ez nem csak az én szívem volt, hanem a feleségemnek is a szíve. phil, -le, phil -le beszéltem, és az volt az első kérdése. mit gondol a feleséged erről. Ő is akar jönni. Oké, ez csodálatos, akkor menjétek. És ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy mind a ketten ebben így gondolkozunk, hogy nem csak egyikünk, hanem a másik is. Mert Isten mind a két oldalról munkálkodik. Ugye a tipikus példa egyedülállók. Feleszül a feleségem, mondja egy fiú, egy lánynak. Szegény lány, meg... Oh, nekem ezt Isten nem mutatta. <gül> nem, de nekem te leszel. hozzám egy fiú, most kezdett járni ezt szergomba, és mondja nekem, Peti, mert hát tudom, ki lesz a feleségem szegény lány, Csak neki ne ez nem mondd Mert ez nem így működik. Ez Isten nem így munkálkodik. Amikor én odamentem a feleségemhez, akkor még nem volt az, és azt mondtam neki, hogy megkérdezt hogy én mit akarok tőle. Akkor, akkor mondta neki, ez így volt. Ez az első rendezvő, hogy ilyen, meg nem tudom, ilyen megbeszélés volt, ilyen meeting. Hogy Kérdezte, hogy mit akarsz, ott az elsőbbet parba Dunaparton? Mit akarsz? Hát az, hogy a felesége megyél. Oké, jó, rendben. <gül> Tehát mind a kettőnknek ez volt a szüve. ez nem mindig így, így működik. Tehát ne, ne várjátok ezt, hogy így történjen. Nekünk, nekünk ezt Isten így akartam, mert nekem ez kellett is, neki is. Én már nagyon öreg voltam, akkor 25 éves, most már kellett egy feleség. Tud. De de akkor nekem és neki is ezt kellett hallania. Tehát neki ezt a kérdést kellett feltennie, én ebből láttam, hogy ez az úrtól van, és nekem ezt kellett válaszolnom, és pedig ebből látta, hogy ez az úrtól van. De Isten mind a két oldalról munkálkodott. És ebből nagyon bátrak lehetünk, hogy akkor jó, mehetünk, és ez az úrtól van. És ezért tudom, amikor nehéz is a házasságunk, mert néha nehéz, nem a feleségem miatt, hanem miattam, akkor tudom, és ő is tudja, hogy ez a házasság ez az úrtól van, és, és bármennyire nehéz is, nem, nem ingunk meg ebben, hanem megyünk tovább, és nem kételkedünk, hogy vajon jó döntést hoztunk, vajon az úrtól van ez. Látunk még egy nagyon fontos dolgot, Cornéliusban és Péterben is, hogy mind a ketten imádkoztak. Hogy Isten így munkálkodott bennük. Kornélius, imádkozik, Péter felmegy a háztetére, mit csinál? Imádkozik. És Isten mit tesz? Isten szól hozzájuk, megszólítja őket. Én hiszem, hogy az ima idők alatt, amikor mi imádkozunk, az, az a leg... Akkor vannak a füleink, mármint a lelki-szellemi füleink legjobban így kihegyezve, vagy kiélesedve Isten hangjára. Nem, nem amikor bibliórán vagyunk, akkor is, de ilyenkor sokszor ugye, nem tudom, zavar a férjem, a feleségem, vagy a mellettem ülő, vagy nem tudom, vagy na túl hosszú ez a bibliaóra, vagy nem volt jó a dicsőítés, mondjuk, a metné nehéz el képzelni ezt, igen. De, de úgy zavarnak dolgok. De viszont amikor imádkozunk, akkor nincs ott senki. Akkor csak te és az Úr. És akkor én hiszem azt, és, és erre bátorítam, hogy figyelj, hogy figyelj, hogy Isten mit szól. Mert ez az idő, amikor, amikor Isten hiszem, hogy nagyon sok mindent akar nekünk mutatni, és szólni akar. És itt is ez történik. Hogy imádkozik, és Isten szól hozzájuk. És tudod, nagyon fontos, hogy tartsd meg épp ezért, ezeket az időket. Hogy ragaszkodj ezekhez. Figyelj oda ezekre. És ez oké, okay, uram, áld meg a mai napomat, kérlek, uram, áld meg a felsőimet és a gyerekeimet, kérlek, segíts, nem az autóba, és áld meg a munkámat, ámen. Gyorsan. Én nem tudom, így Isten nem fog szólni. Tudod, pró vagy próbáld, csak nem fogjuk meghallani. Tehát épp ezért nagyon fontos, hogy az, amikor imádkozol, akkor ezt így ne kapkodd el, vagy ne egy ilyen, ilyen rohanást legyen. Én tudom, hogy amikor én imádkozom, akkor Isten nagyon sokszor akkor szól a szívemhez. És akkor gondolom, aha, igen, Uram, ez nagyon érdekes, ami most így, így bevillant a fejembe. Idős pásztorok, Billy Graham, nagy emberek, akiket Isten nagyon használt, amikor megkérdezik tőlük, hogy mi az, amit te másképp tennél az életedben, mi az, amit, ha visszameltnél, változtatnál, akkor kivétel nélkül, nagyon sokan, szinte kivétel nélkül ezt mondják, többet lennék a családommal, többet olvasnám az igét, és többet imádkoznék. Ezeket mondják. Most nem voltunk Vajten egy hónapja körülbelül egy konferencián, és megkérdezték, megkérdeztük mi is egy pásztortól, aki körülbelül a 60-as éveiben jár, nem tudom. És, és ő is ugyanezt mondta, egyszerűen csak többet imádkoznék, sokkal többet lennék a családommal. De tedd ezt, és, és hiszem, hogy Isten sokkal hatékonyabban fog működni az életedben, és sokkal jobban fogod hallani az ő hangját. Menjünk tovább, olvasjuk a tizedik verstől. Ne izguljatok, veszük az egész fejezetet, jó? Nem, nem fogjuk, ne izgulj. Ne izgulj Zsolti. Közben azonban megéhezett, és enni kívánt. Milyen érdekes, mi? Ismerős? Imádkozunk, akkor megéhezünk. Amíg az Ételt készítették, révülötbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben a föld mindenféle négy lábú és csúszó mászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott, kej fel, Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt, semmiképpen nem, uram, mert soha nem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang, amit az Isten megtisztított, aztán nem mond tisztátalannak. Ez pedig három ízben így történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égbe. Tehát, ahogy mondtam, ugye ez egy nagyon tipikus dolog. Ha imádkozni akarsz, akkor biztos valami történik. Én mondjuk nem éhezek meg, mondjuk ez érdekes, nagyon szeretek enni, de velem mindig valami más történik. Általában, ha elkezdek imádkozni, akkor az jut az eszembe, hogy Úristen, milyen sok mindent még nem intéztem el. És valami olyan dolog jut eszembe, amit, ami nem tűr halasztást. Azt most, el, Úristen, a bank, a járulékok, nem utaltam át, nem tettem rá pénzt ezt. Ú, hát most ezt meg kell, mert 12 ig ott kell lenni a pénznek, és ezt most meg kell. És azt is elfelejtettem. Mindig ez van. Tehát mindig valakinek más valaki tényleg megéhezik, mondjuk a Zsolti. Lát tudom róla képzelni, vagy domunkosról is. Ma megyünk hozzájuk ebédre. Úgyhogy nem fogunk imádkozni, csak enni. De imádkozni is fogunk. De persze, de lehet, hogy anyuka vagy, akkor az eszedben, hogy fú, a gyerekemnek elfejettem betenni a könyvét, a füzetét, a itt itthon maradt. Vagy még nem csináltam, nem vásárolt, ú, nem vettem tejet. És Tudti, hogy valami, valami jön. De ez annyira bátorító, hogy Péter is ilyen volt, nem? Megéhezük nagyapostól. Tetszik ez bátorító, hogy akkor nem csak ő volt ilyen gyenge, hanem, nem csak én, hanem ő is. Tehát az ima a legnehezebb dolog, amit tennünk kell. Azt hiszem, hogy mint testi emberek, ez átülünk a legtávolabb, a legmesszebb. Hogy főleg a nők ebben azért sokkal jobbak. Én így is, a feleségem tudom, hogy ő nagyon egy ilyen imaharcos. Ő neki nagyon sokkal könnyebben megy ez, hiszen nekünk férfiaknak, legalábbis nekem, de, de szerintem a több, többségünknek ez ilyen nagyon nehéz. De Cornélius például imádkozott, egy igazi férfi volt. Tehát férfiak figyeltek erre, és ne, ne hagyjátok el ezeket az időket. És Péter ebbe a furcsa állapotba kerül, nem tudom mi volt ez, és talán nem is ez a lényeg, hogy ezt megmagyarázzuk. És lát egy képet tisztátalan állatokról, és amiről Isten azt mondja, hogy ezeket meg kell önöd, és meg kell enned. És Péter nagyon megsértődik ezen, hogy hát tudom, hogy kívánhatsz tőlem ilyet, hiszen én ezt soha nem tettem, soha nem érintettem ilyen tisztátalan dolgokat. És, és hát ez távol legyen tőlem, hogy én ezt megtegyem. De tudjuk, hogy ennek a képnek több, nagyobb más jelentősége pusztán attól, hogy most ez tiszta vagy tisztátalan ez az, az állat, vagy egyem e azt, vagy ne egyem azt az ételt. Tehát ugye Isten sokkal többet akar erről megmutatni, vagy sokkal mélyebb dolgokat akar Péternek megmutatni. Hogy, és az, hogy Jézusban Isten el akarja tüntetni ezt a tiszta és tisztátalan dolgot. El akarja tüntetni végre ezt a pogány és zsidó dolgot. hogy, hogy most már nincs ez a megkülönböztetés. Pál az efézusi levélben írja, hogy az a közbeválasztó fal az leromboltatott, hogy őben most már nincsen zsidó és pogány, nincsen nő és férfi, hanem most már csak egyek vagyunk Krisztusban. És hogy nincs most már ez az elválasztottság. A templumnál volt egy fal, amit a pogányok udvarának neveztek, és ez választotta el a szent helyet, és innen, ezen túl már nem mehettek a pogányok. Ki volt ráírva, hogyha továbbmész? meg fogsz halni. És ez, ez a volt ez a fal, ez is előtte volt a pogányoknak az udvara. És aki bement oda, a pogány létére, akkor azt megölték. De ez az a fal, ami le lehet rombolva Jézusban. És amit a zsidó nép nem vett észre, hogy Isten nem csak őket szerette, hanem Isten az egész világot szerette. És amit ők elfelejtettek, hogy Istennek a célja az volt, hogy ő rajtuk keresztül elhozza a messiást. És nem csak őket akarja megmenteni, hanem az egész világot meg szeretné menteni. És ez egy nagyon-nagyon radikális változás. Egy nagyon radikális gondolkodás. Hogy Isten a pogányokat is szereti. Hogy nem csak a zsidó népet. És ez az, amit Isten itt kezd kinyitni Péternek. Ugye ott van a Témár házában, és jön jönnek Cornélius emberei hozzá. Majd, és, és itt Isten jelenti ki neki a dolgokat, hogy, hogy Péter nem nevez tisztátalannak őket. Hú, Isten, mit akarsz ezzel? És ugye ez Istennek a terve a célja. És tudod, ez egy olyan nagy tanulság nekünk, hogy ahogy a zsidó nép egy ilyen szigetté vált, hogy elkülönült mindenkitől, és elválasztották magukat. És sokkal fontosabb lett nekik a törvény, sokkal fontosabb lett maga az, amit Isten adott, mint Isten. És ezért, hogy egy ilyen burokba lettek. Senkivel nem törődtek, csak saját magukkal. És, és ez a veszély, ez fennáll nálunk is. Hogy mi ne váljunk egy szigeté. Ne váljunk egy, ne váljunk egy, egy ilyen olyan gyűlivé, olyan, olyan keresztényeké, akik csak így befelé vagyunk, és befelé szolgálunk. És csak magunkkal, és az emberekkel törődünk. És azok, akik ide bejönnek esetleg. Istennek a célja mindig az volt, hogy ő elérje az embereket. És erre küldött minket is, hogy menjünk, tegyünk tanítványi embereket. És ez nagyon fontos, hogy így éljünk. Hogy így gondolkozzunk. Hogy így menjünk az emberek felé. Tenep, Kim voltunk győrben, meg tegnap előtt is a csapat kim volt. És aztán az Orsi mondta a csapatból, hogy, hogy beszélt egy lányjal, és mondta, hogy mondta nekezdeni, hogy fú, hát ez annyira furcsa, hogy, ezt, hogy ő még nem soha nem gondolkozott így istenről. És És nagyon furcsa volt maga ez a mód, hogy megszóltottuk őket. És aztán elmentünk le este a rábapartra. És hát belementünk a, a krémbe. Fiúk, lányok, mindenki, aki jött, tudod mi volt a jellemző rájuk, akik lejöttek a rába partra? Mindegyiknél volt egy üvegpia. Mindegyiknél. Tehát üres kézzel nem jött senki, kivéve, mi, mi a Bibliánkat hoztuk. De mindenki hozott egy üveg bort, sört, vagy valamit. Nyomták a cigit, beszélgettem egy fiúval, és ott előttem sodorta meg a füves cigijét. Itt ült velem szembe, és meg is kínált. Köszönöm. Nem élek vele. És tudod, azt mondta. azt mondta nekem az egyik fiú ott, és ami nagyon ilyen ijesztő volt, hogy, hogy a vallás osztja meg a világot, hogy az egyházzal van a probléma. És tudod, ez egy ilyen, ilyen new age felfogás, hogy, és ez tényleg működik, és ezt sokszor mi nem látjuk, mert úgy, úgy, úgy a, hogy ez súmágban történik. De ezt gondolják az emberek, sok-sok vezető, hogy a vallással van a probléma. És, és az, ami megosztja. És tudod, sokszor elszem, hogy ezt gondolják. Mert azt mondják, hogy persze, mert te ilyen ember vagy. Te ne igyál te ne drogoz, te ne öltöződj, te ne csináld azt. És persze, hogy utalják az emberek a vallást, az egyházat. De tudod, mi nekünk nem szabad, hogy ilyenekké váljunk az én szívem az, és ezt fogjuk csinálni. És tudom, hogy itt is ezt csinálják a mették, hogy kimennek a Jubi Parkba, és én megtaláltuk Győrbe azt a helyet, ahol ott van a, ott van a krémje. <gül> és kimegyünk, és ott leszünk péntekenként. Mert én, én nem akarok ilyen szigetté válni. Én akarom, hogy kimenjünk, és vigyük, vigyük a kegyelmét, Istennek a kegyelmét, a jó indulatát. És, és nem azt akarom, hogy fú, te hogy nézel ki? hanem azt az a vágyam, hogy tudod, nem érdekel, hogy hogy néz ki, Isten szeret téged. És nem érdekel, hogy előttem sodrod meg a füves cigidet, és iszod az italodat, tudod, Isten akkor is szeret. És ezt el akarom neked mondani, és akarom, hogy ezt te tudd, és, és megismert. Tudod, ne vágyj egy szigetté. És hogyha azzá váltál, hogyha ha lenézed az embereket, vagy megkülönbözteted az embereket, mert ő másképp öltözik, vagy másképp viselkedik, az, az baj. Az nem jó. Kell, kell, hogy kimozduljunk ebből. Nem akarunk, nem akarunk egy ilyen pincébe élni. A gyülekezetünk györbe egy ilyen kis van. És mondtam is ott az embereknek, tudod, nem akarom, hogy itt éljünk. Még de nem fog bejönni senki. Menjünk ki, hogy ott találkozzunk az emberekkel. És tegyük azt, amire Isten hívott. De, tudod, Érintse meg ezeket az embereket, mondd el nekik, hogy Isten szereti őket. Mert ha te nem mondod el, nagyon kevesen vannak, akik el akarják nekik mondani. Nagyon kevesen. Mert nagyon sok, sok egyház ott állnak az ajtóba, és azt mondják, ha a meg ha a akkor ne gyere be ide. De mi nem ilyen akarunk lenni, igaz? Mert Jézus sem ilyen volt. Hanem ő oda ment a bűnösökhöz. És... Isten megnyitotta az ajtót a pogányok felé. A pogányok felé. Abban az időben ez radikális volt. Ez elképzelhetetlen volt. Ez amikor majd, ha mész tovább a 11. fejezetet elolvasod, akkor vitatkoztak ezen. Hogy Péter, te bementél egy pogány emberházába. Péter, te velük ettél, te mit csináltál? Nem tudták hová tenni ezt az egészet. Tudod, ma legalább olyan radikális ez hogy kimész egy kábítószereshez, egy piáshoz, egy fiatalhoz, vagy aki lecsúszott, és azt mondod, hogy gyere be, mert Jézus szerettéget. De el kell érnünk így ezeket az embereket. És fontos, hogy mi nem, mi nem vagyunk egy sziget. Mi nem egy ilyen bunkárban élünk. Hanem Isten arra hívott, hogy menjünk ki, hogy legyünk kint. Legyünk kint. És érd meg így, hogy fogad be ezeket az embereket. Az lehet, hogy ott élsz közöttük, és úgy vagy, vagy hogy, hogy oh, pff, kit érdekelnek már. Lehet, hogy nem véletlenül vagy ott közöttük. Lehet, hogy nem véletlenül vagyok ezeknél az embereknél. Menj és, és mondd el nekik, mert Isten erre hívott. Legyünk bátran ilyen radikálisak ebben a dologban. És, és éljük meg így, és engedelmeskedjünk. Péterék engedelmeskedtek ennek a hívásnak hogy mentek. És azt mondta, hogy jó, most már nem megyünk tovább, mert elment az idő. De Péter, amikor jöttek ezek az emberek, ő befogadta őket, és ő következő nap elindult Cornéliushoz. Lehet, hogy nekünk is, lehet, hogy neked is változtatni kell ezen. Lehet, hogy neked is meg kell változtatni az a gondolkodásodat. És elindulni. És kilépni. És elmenni emberekhez. Azokhoz, akikről, akiket úgy akikre legyintettél, vagy róluk, Ne legyünk személyvállgatóak, mert Isten nem személyvágató. Menjetek, és vigyétek ki az örömhírt. Vigyétek ezt a kegyelmet. Amen? Amen? Igaz? Jó van. Uram, köszönjük neked, hogy, hogy te előbb szerettél minket. És köszönjük, Uram, hogy minket, akik uram, ugyanolyan bűnösök voltunk, mint most, akik kint élnek a világban. És uram, semmi, semmi, semmi nem különböztet meg minket. És uram, nekem mindig eszembe jut, amit Pál a római levélben, hogy így ne fuvalkodjunk föl, mert mi csak egy ilyen vad olajfágak vagyunk, akik belettünk oltva abba a szent olajfába. És nem kérkedhetünk, nem dicsekedhetünk, mert, mert ilyen vadhajtások voltunk, akik, akik tele mindenféle ocsmány dologgal, de te mégis megkegyelmeztél, és beoltottál minket. És, és köszönjük ezt neked, hogy ennyire, ennyire szeretsz minket. És uram, ma is ugyanez a szíved, ma ugyanez a, a, a vágyad, hogy azokat az embereket, akik kim vannak ebben a világban és sötétségben élnek, azokat, azokat a vadolajfágokat te megragadd és beoltott uram, abba a szentolajfába és az ő életüket is megváltoztast és gyümölcsözővé az ő Uram, ez a szívünk, hogy, hogy mi legyünk ennek egy jó eszközei, egy jó, egy jó lehetőségek, jó alkalmak, hogy, hogy használjuk ezeket a jó alkalmakat. Hogy amikor van, van egy ilyen evangelizáció, vagy van egy, látunk egy embert az utcán, akkor megragadjuk ezt is, ne féljünk. Uram, kérünk, hogy változtasd meg a szívünket, hogyha hogyha egy kicsit is így felfúvalkodottál, vagy ilyen, ilyen szigetté vált. Uram, én, én magamnak is, nekem is szükségem van erre. Kérlek, hogy, hogy, hogy változtass ebben engem, Uram. És kérünk, Uram, kérünk, hogy azokért a fiatalokért, meg idősekért, nőkért, férfiakért, gyerekekért, felnőttekért, akik kint vannak, Uram, akár ott, ez, itt a tabányán, a Jubi Parkban, vagy, vagy valahol ami mi aluljáróba, vagy, vagy ott győrben, Uram, azon a rába parton, is, és, és élik, züllik le, züllik le az életük. Uram, kérjek, hogy, hogy ragad meg az őket, és kérlek, hogy hadd legyünk jó eszközeit, és hadd, hadd ragyog rajtunk keresztül, Uram, őrájuk, és hadd ismerenek meg téged, Uram, a reményt, az örömöt, a békességet. Téged, Jézus. Kérünk, Uram, hogy, hogy ments meg embereket a oroszlányba, Uram, akik fiatalok, akik ott um, mindenféle sötét dologba bele mennek, és, és fiatalon teszik tönkre az életüket, Uram. Kérünk, hogy ragad meg őket. És kérünk, Uram, ezért a csapatért, akik itt vannak, hogy had legyenek jó eszközei a Te kezednek, a Te, a te akaratodban. És Uram, imádkozom azért, hogy az a csapat had egészüljön ki, Uram, minden Tatabányáról, emberekkel. Hadáljanak mellé, Uram, Uram, férfiak nők, fiatalok, idősek. Hogy, hogy menjenek és elérjék az embereket. Uram, kérünk, hogy, hogy hozz változást, hoz ébredést ebbe az országba, Uram. Kérünk, onnan nagy szükség van, és kérünk, hogy, hogy így tedd ezt meg. Jézus nevében. Amen.